פרק ב' תקעו שופר בציון, והריעו בהר קדשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני, כי קרוב. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על ההרים, עם רב ועצום, כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו לא יוסף, עד שני דור ודורו. לפניו אכל האש, ואחריו תלהט להבה, כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם פליטה, לא הייתה לו. כמראה סוסים מראהו, וכפרשים כן ירוצון, כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון, כקול להב אש, אוכלה קש, כעם עצום, ערוך מלחמה. מפניו יכילו עמים.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 ויחמול על עמו. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. ואת הצפוני ארחיק מעליכם, והדכתיו אל ארץ צייה ושממה. את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון. ועלה בושו. תעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בהמות שדי, כי דשאו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנה בגפן נתנו חילם. ובני ציון, גילו ושמחו, אדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון, ומלאו הגורנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצהר. ושילמתי לכם את השנים, אשר אכל הארבה, הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול, אשר שילכתי בכם. ואכלתם אכול ושבוע, והללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא.